Berrien tenore azurekin Bernadette Argaine iparaldea bere osotasunean bil lezaken elkargo berri bakar bat egitea aztertzen du, haute txen kontsailuak. hori, lujalde kolektibitatea lorzeko etapa bat bezala ikusten du Jean-Jone Txigarai, haute txen kontsailuko presidentak. Jean-Jacques Lasser ez da ikus molde berekoa sindikat simple bat nahiago luke. Frederik Aramburu Sistor libratzearen kontra gertudatzo ere paiseko prokuradorea, euskal preso politikoaren baldintzapeko askatasun galdearen deiauzia zen, eraboki, erabakia agoril hastapenean, maritxu poluz bazurko bere abokata entzunendugu. Atzo spitaletan langileak lan auzterat deituak ziren, gobernuaren zante edo sakahiaz egiten ari duen legearen kontra, maulen langileak dira lan baldintzetaz, gainera diro zilo jaundia ere bada eta zuzendariaren denek indahak egin behar dituzte pilotan amaatu gen eskukako leaketetan aldaketa, kanporaketa kantoatuko dira, pilotako ligan hori erabaki dute, negun huntan emanen dute lekuana nola izanen den arrgitasun guztika edoak ezkutagirekin. Eta Aroa zurekin Charlotte jadanik iguzkia jo dugula ere jedera. Eta bain diadanik iguzkia eta ora izanen da egun uh, Osuan temperaturak ere izi gairri gozo izanen dira Ogeita zazpi, ogeita zortzik jaldoraino igoko igoko dira <totipa> Eta lehenik, atzo, hego eskualegian, egun iluna izan da, lauhil izan dira. Goizian hoita emeetzi urteko langile bat Hilda Sumarragan, Axelor Mitalen presan, teilatuaren ari zen eta dotzena bat metra goratik erorida. Atxaldian, deban hoita amabi urteko gazte batek dubizia galdu urpeko kirolean arizelarik. Donostian, jiruetan hoita emeetzi urteko emazte bat da ito, eta Nafarroako areson, berroita ameka urteko laborari bat zendu da, bere traktora uzkalizako eta azpian hatsemana izan da. Bestalde orai, Euskalegia bere osotasunean bilezaken elkargo berri bakar bat egitea, da hautetxen kontseiluak gogoetatzen duen proietoa, prefetak aipatu proietuetarik ahalmen gehiena duena. Urteundarretik, Akadih izeneko kabinetea eta universitateko juristen laguntzarekin haute txien lantaldek johatu dute bidea, jobekuntzak geituz, halanola, kompetentzia edo eskumen eta diru ahal bide gehien luken egitura bat osatzea euskal herria elkargoa izenarekin. Haute txien kontseiluko biltzak nagusia, nastezkenean, txeki aurkestua izanenda proietua eta jadanik herri elkarguetan aipatzen hasiak dira. Sonbait haute elekatu ditu Jojo bidartek. Janja klaserek departamentuko buruzagitza eskuratu honduan utzidu haute txien kontseiluko lehen eta lurralde kolektibitatea defenditu duen zentristak, ez du gehiago eskolegiarentzat egitura bakar bat defenditzen. Luralde antolaketa molde bateratu batian egitia ez da tokito egituuren bizkar egin behar. Organziotorial euh, difícil imaginezat biziki zaila zait pentsatzea UPCCI bakar bateek eskoleriko lurralde ezber direen antolaketa beharrak hase dittzen. Organ de nos de nos diferentes la soule de badu bere elkargoa basena faruak berea bestiak ere badira eta la biziki kasu egin behar da. oro donc oraiko faut faire elkargo eti funtzio bat zegoztatzen du banatu izan den proiektua Prezeski, izurako hau zapesatzen Daniel Olzomendik parte hartu du lan taldean, eta Kitania Limuzen Poatu Charent eskualde berri hauntihuntan eskualeriak bere bosaintzun arazteko egitura asker bat behar duela eta hori aridela asterzen lan taldean errandauko. Lugalde berri hortan ere, beharko dira moienak, eh? beharko dira dirua, beharko da ahalako hukan. Ez tabaida hortan da, ez dugu trinkatu, ebistan eh? da, ez tabaida idekiada gure hirri elkargoan ere, Eta elgarrikin beharko du e, ikusi, hea e, eskualerian mailan egiten aldenez gauza bat, nint pertsonalki pentsatzen dut, denak uztartuz, kostaldeko ahalak, barnekaldeko kalitateak, e, badira, ainiz gauza ustartzen aldienak, eta eskualerian egiteko, eta denak e, hobekio bizitzeko. Astezkenian iraganen da haute txen kontxeluko biltzak nagusia, eta hor barnatua izanen da gaiak. Max Brissonek Twitteren bidez jakinarazten du izendatua izan dela e-Republikanuen alderdiaren buru departamendu juntan eskualdeko bosentzat eta hoa ikusi behar zentristekin izanen denez aliantzarik eta nok eremanen manen duen eskualdeko bosetako zerrenda. Agorri lastapenean du Frederik Sistor Aramburuk jakinen, bede libratze galdea den ala ez, e, atzo, paixen, iragaiten zen, Euskal Presoaren baldintzapeko askatasun galdearen deiauzia, hauzi luzea, prokuradorea berriz ere libratzearen kontra agertu da, nola iraganden Maritxopolis Bazurko Frederik Arambururen abukata prokuradoreak bere aldi esan du bere iduriko ezela onartu behar eta eh, kiniketa badere iduriko ebazagola eh, risko bat berr um, kimtsak egitarena eh, es eh, ezibir eh, ixoria ipaz eh, baita frantsesezik nik einbadze eh, argumentua oheratu ditut eta hoien artean nola ez proiektu bat eh, koherentea genuela eh, ba genuela bait zitetsa eta Baita ere, haipatuz garantziaz eh, e proiektori euskar egian hau eh, da txistoren egian kokatzea. Da ez, digen eh, atantik, departament numarren kampo, horizen eh, nena hau tian jatentzena. Eh, Elementori hau haipatu dugu, baita ere, hau hau antzibaitu kokuradoriak, hau eta bosturte karzera eginak dituela. Eta beraz, bere kondena bete, bete duela, nire ikuskondutik behintzat oso aria da, jakinik eta Espainiol estatuan kondena eginduen ekitatea oientzat, ogoi tamagorteko kondena izango zola maksimo. Eta beraz, hor, pausatzen da, ele, arazo bat e, e, desberintasuna. Azkenean, Espainian kondenatua izan malit, ez izango kondenatua, e, Frantzian izan duen kondena bezain handia. Judeak agogilaren seian jakinaraziko dako bere erabakia. Eta egun hilabeteko azken ostirala da, elgahetaratzeak badira usaiako tenore eta hirrietan gauk behaz zazpionak inguru hoktan. Greba mogimendua ospitaleetan atzo eta maulen ospitaleko greba azkarki jarraikia izan da, eonta hoi eta langileetarik, jiruetan ogoi eta emetzi grebantziren, eta jende bildu da ere ospitale antolatua zen elgarretaratzean, langileak bainan ere herritar eta ospitaleko eri batzu hoxatur bildu dira maite lupai. Ehun bat parte hartu di euspitale haitzinean eginden algaretat ziren. Langileia nordeskaiak ere pikatu duzuntzen arrenkoa, eguneko lan ordu tegia izela RTTN kipitzeko, erretretala juiten dienak estila ez ordezka tuik. Ondorio laria dialahorek dioie langilek, lan samahandia, geuagetahabo langileak akituik, eta lan uste franco arte hortan besten artien lana partekatu behar delaik aldetik aldetike estiartagusiak eginek behar bezala hoieke xalhatudie hoi prexaka l'angiliaka idie la lanian hoxe khesu agertudie hae hoike. Hospitaleko susendaiak aldiz bealdetik dio denek indarake gimeher dutiela sos siluana tapatzeko eta ahalak banatzeko. Nikola Campestre susendai. Puisque ça nous permet de récupérer des journées de travail pour les redispatxer dans les services qui en ont plus besoin. L'objectif clairement n'est pas prioritairement de faire des économies. L'objectif est de renforcer des, des équipes qui peuvent se trouver parfois en souffrance parce qu'elles sont pas très très nombreuses.. <sans> Hogei milu euroko proieku toa bada hospitale hunen araberitzeko, hiu ehuneta hogei ta hamar mila euroko silua delaike, hogei estiala ez es haituk gehit tudeiku susednaiak. Jacques jarragoien langile ohienzat aldisa gaisek estiaez hola hartu behar, denek behar die mahain batenen guian jarri. Hoge bat eh, mirikuna goone startia baste bendu eta ez es jentene sarteko lanien berden bezala schoñe suen, eien schoñatzeko ez da normal e, bai konsei general bai meak e, enzumbetze hoiko go e, e, esti mekar bat ingen desagen algarriel #etien heke bali kessie ben hitzeraiteko ostedit e shibu on eta lanantako sustut eta goidust tegat eta rajonusu begitus bispalau jungi ertlat postak 40 tuditzie Hala, voilà, ez duzu habo, pošta hoik, uh, büġetize, zutetsonu jartin, eta hoi, finitutsu. Eta eski, pena duzu goa. Bako txabede ikus moldean, baina nalaike, negoziaketek, jaheiki behar lukete. Hogoi mila euroko dirulagontza simer antzerkitaldearen zat, hunak koletak abdubiel deputatuak ardietxi duena lege biltzareko ere eta hori simer taldeak kulturo sailean, aldean egiten duen lana saristatzeko. Jubian gaur Baionako abneko amaturen gen Biltzar nagusia eginen da, miarritzeko BO eta abionen bateratze proietoaz bozkatu beharko dute Biltzargea gaur zazpi honetan Baionako aben egoitzan, eta miarritzen asteuntako bozkaldia Estela delala Xuxenki ragana beoko kirol saililgusien beste Biltza naggusi bat izanen da helduen aste harttian Eskouskan amaturen lehiaketetan trinketean baieta ere plaza lasoan, kamporaketak antolatuko dira beriz, jala, erabakia dute berriki eskoalegiko pilota ligaren biltzahian. Duela amar bat urteko sistimarat itzuliko dira, nola iragaiten ziren gaira ian lehiaketak, edoar eskutaji eskoalegiko pilota ligakoa. Muntzoteko batidatik landa, bat beraz, kamporaketak ero goiti-beiti egiteko manerak, Beda, saran ahibaita, muntxutako lehen maideko sortzi unnarrak, aliziden diren uh, kontra. Eta diren maideko unnarrak, aliziden, uh, lehen maideko, edo, hiduare kontra. Eta, gero partida hori eta ilganda, berriz, xaptik eta berriz abiazuntzen, ena hornean, tampura getzikin. Eh, Beda, fioza hori, gila uh, amarrat urte, dapertko zen, uh, bon, idurizien etzela denenako ados, Eta beraz egiten zirean hori hartio bezala, beraz lehen maidean hamabi pare 6 e, pare e, muntxobaka Eta biera maidean orita dotzena pare, eta gainateko Zomait demorainen murian ohartu dira anitz arduratzale, bat asunetako amitz arduratzale Gauza hori berazela berriz aldatu eta beriz etorri beraz delako lehen egiten zen molde bertxia Nola egiten den ez dakit, baina gauza hori berriz egina izan da negontaik goiti Eta kanporaketen txistima heldu den berian lekuan emanen da eskualeriko lehiaketetan. Hala gure berrientzat eskualerikoentzat beteren eta segituko dugurai nazioartekoekin kobane berriz ere gatazkaren erdian. Daesh, estatu islamikoko gudariek eraso bortitza ereman dute Turkiako mugan, baina Sirian kokatu den irikurduunen kontra autobomba bitartez eginda erasoa. Amar naka biktima kondatu dira. Memento hortan PYD alderdi kurduak somatzen du Turkiako lur aldetik sartu direla jihadistak erdoganen, erdoganen gobernuak bere aldetik desinformazio kampaina bat salatzen du Ahamada kurdua aridea haitzinatzen eshiriana jaka da esen iribururat kasik helduak dira behogoitea mar kilometrotara dira.